Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Fiala János vagyok szabad azt kérdezem először, hogy azt tanultam annak idején Poszler tanár úrtól, hogy a diákokat azért minimálisan befolyásolja a téma ismerete, hogy beleegyezik-e abba, hogy azt a vágott felvételt, amelyet egyébként több helyen lehet látni a youtube on talán másfél perc, én azt most itt, bár annál valamivel hosszabb én azt most közre adjam, beleegyezik-e? Hát mit mondjak, mit tanácsol? Hát nézze, amit Poszler tanárul annak idején mondott, az nem önnel volt kapcsolatos, azt mondta, hogy nem árt, ha a diákságot befolyásolja a téma ismerete. Ez egy olyan műsor, amely attól is dögunalom, hogy én időnként tíz oldalakat felolvasok, Dávid Katalin vagy mások könyvéből, annak idején a teljes uh, UDZRT ítéletet felolvastam, annak érdekében, hogy az emberek mégiscsak tudják, hogy miről van szó, Szerintem, ha lehetővé teszi, akkor nem csak nagyvonalú, hanem lehetővé teszi azt is, hogy az emberek tudják, hogy mi miről beszélgetünk. Jó, csak előre hallgatok magára, csak előre szeretném bocsátani, hogy az nem a valóság, még csak annak nem is. Én utána meghallgatom azt, amit ezzel kapcsolatban kiegészítésképpen mond. És 20 előadásból kiragadott mondatok tendenciózusan egymás mellé ragasztva, de hajrá menjen. Most már van Mungarica-fesztivál, zsidó-fesztivál, mindenféle tavaszi-fesztivál, kell legyen keresztény-fesztivál is, és meg kell erősödjön ez a dolog, és nemzetközi méreteket kell öltsön, hogy Európa meg tudja védeni önmagát a káros hatásoktól. És ha nem mutatja fel magát a keresztény eszme és az alszakralitás, akkor el is jelentéktelenedik. el is sorvad. Tehát ezt igenis, hogy művelni kell és nívunk kell művelni és szakmainak lejtálni, és büszkén fölvállalni és nagy sajtót szervezni hozzá, médiát és a többi megtalálni a külföldi partnereket. Ez azért fontos, mert Tulajdonképpen az európai művészet 80%-a, szerintem a magyar drámairodalom, 80%-a a, a kereszténykultúrkör terméke. Európa a keresztény gondolkozás diadala. Magyarország is az. A magyar államiság is az. Történelmi darabjaink mindegyike szakrális mű. Attól függ, hogy közelítünk hozzá ezekhez az értékekhez. És itt a probléma az, világméretű probléma, hogy a rendező és dramatúr képzésben egy olyan izmus vette át az oktatási főhatalmat, amelyik erre nemet mond. És azt mondja, hogy ez nem fontos és nem érdekes. És megvonósítanak világméretekben a színházon és elsősorban az operán belül, de most már a táncdalokon belül is egy olyan fajta megközelítést, amiben a dekadencia érvényesül, a dekadencia és a romlás, a romlás világai azok lebénycselőek, szórakoztatóak, rámegy, a ipar, a média, nem tudom, rengeteg tészt lehet keresni, rengeteg botrányt lehet csinálni, világhíresnek lehet lenni. De a lényege a dolognak a kötködés, a lekicsinylés, a leszólás, a kritikai attitűd, a mindennek a kétségbevonása. Ezáltal a Mr. senkik, tehát a dramaturgok és a rendezők, saját kollégáimat szidom most, elkezdnek tudni csillogni, és akkor azzal szuperálják egymást, hogy ki tud még több rosszat mondani valami szépre, jóra, nem miért csak a embernek fáj. Az igazság, hogy ő, európai. Ak vagyunk, magyarok vagyunk, én nekem már fáj az a mennyiségi kötködés, ami reggeltől eddig megy a televíziókban és a színpadokon. Ebben a színészek nem védkesek, mert a színészt fölkérik, megbízzák és végzi a dolgát, de az irányítás igen. Ezért én nagyon fontosnak tartom, hogy a Színház és Félműszerti Egyetemen Budapesten történjék változás, történjék valami, a más, nem. Erről beszéltünk, ha más nem egy elemegyetem szervezése, akár a Ludovikán belül, ott van az a gyönyörű épület, csináljunk egy másikat. Én radikális vagyok ezekben a dolgokban, és nem vagyok, hogy politikus, ő, nyugodtan kiberen mondani, hogy ha én lennék az alkirály, elvenném a színház Filmészeti főiskolától a színészképzés jogát, a pénzzel együtt. És akkor maradjanak meg, képezzenek, a, a probléma az, hogy a saját példámon is láttam, hogy ezek a dramaturg gyerekek, akik nagyon-nagyon-nagyon fölkészülnek, és akkor az egyik lábukon kék nyelven, a másikon zöld, egy picit szivárványos mindegyik, nagyon nyúléves, nagyon beleolvassa magát, és egyszer csak elkezd ajánlani, és a dramaturgok hipnózisától meg kell szabadítani a színházrendezőket, és meg kell szabadítani a színészeket, és meg kell szabadítani a színházat, és a kritikusok hipnózisától. Én szerintem egy új úton kell elindulni, föl kell venni ezzel az erővel a harcot. Ez nagyon nagy harc. Ez a buzilongi tulajdonképpen. Az egész opera, opera, a nemzetközi opera világot, filmvilágot, mindent át meg át szövi, fel kell is venni a helyzetet fel kell menni a harcot, ezzel előadások sorát kell létrehozni, de főleg iskolákat. Mert azt gondolom, hogy mi mindent tudunk, amit tudni kell, csak a uralkodó úgynevezett mainstream ide meg oda meg amoda ráncigányjá közülünk a jobbakat is, ezért fontos, hogy ilyen keresztély fesztivál. Végül is több verziója is volt ennek a vágott anyagnak. Ez egy milyen hosszú beszéd volt, mert ez a, talán a leghosszabb, ami fennelhető az interneten. Mondja, értették ezt a maga hallgatói? Szerintem nem. De miért értették volna? Én tökéletesen értettem. Én tökéletesen értettem. Ez 5 perc 11 másodperc volt. Uh, azt kérdezem öntől, hogy milyen hosszú volt az előadás. Szerintem nagyon hosszú perc. Mi az, amit ez az összevágott verzió nem mutat pontosan? Nézem, minden összevágott verzió hamisítja az embertit. Hát én például beszéltem hatféle fesztiválról. Alma fesztivál, Akrógyünölcsök fesztiválja, mangalica fesztivál, Zsidó fesztivál, Tavaszi fesztivál, ez hat. Ebből az összeállítás kiemelte a zsidófesztivált és a Mangarica fesztivált. Hát mondjuk, hogyha ezt a kettőt emeli ki, az másképp, mint hogyha mindáztot felsorolja. De a rövidített anyagoknak ez a természetrajza nincs hozzákűzni való. Jó, csak én azt mondta, hogy befolyásolja a téma ismeretét, hogy milyen zonzát tudok én a nép elé tárni. Én csak arra akarom felhívni a tisztelt hallgatóinak a figyelmét, hogy ez nem a valóság, amit hallottak, hanem annak egy rövidített szerkesztett változata. Ennek a rövidített szerkesztett változatnak az a része, amely a színművészeti egyetemmel kapcsolatos, ami a képzéssel és azok hozzáállásával kapcsolatos, és ami az ebből következő, mert ugye ez egy felépített menet volt, bár talán ott ugrott, amikor a szivárványos zokninál megtört ennek az íve, és eljutott ahhoz a lobbyhoz, amit ön említett. Ez a része, ez akkor is önálló egység, ha közben 25 különböző fesztivált említett meg. Ez a része is van ez a szövegnek, de ezen most ne lovagoljunk, mert ezt már megállapítottuk, hogy ez egy vágott anyag. Ma is ezt mondana? Persze. Alapvetően, amit mondott, azt mi diktálta? Mi az, amivel elégedetlen? Hát kétfelé megy a dolog, az egyik egy színészoktatással kapcsolatos módszertani vita. ez egyik ága a dolognak. A másik pedig, ami a melegekkel kapcsolatos út, vagy tendencia, mind a kettőről szólt ez az előadás, de a kettő nem keverendő össze. Nem keverendő össze, vagy valamilyen módon ön lehetővé tette, hogy a saját beszédében is összekeveredjenek? Nem keverendő össze, ez az én előadásomban két kielemezhető csapásirány. És hol válik ez szét? Hát ez egyik egy szakmai kérdés, egy módszert tanívita. Én szerintem a ö, ö, színház és féműszeti főiskolán valamit kellene csinálni a Azt gondolom, hogy beszikült és nyitottabbá kellene tenni. Nagyon röviden így tudom megfogalmazni. Ez mióta szikült Hát tudja, hajdanában úgy hívták, hogy színműszeti főiskola. Az összes budapesti színház rendkívül fontos háttérintézménye volt. Az összes budapesti színház innen merítette a színészeket főszerepre, szerepre, Minden budapesti színház mesterei részt vettek az oktatásban. Ehhez képest ez veszükültet dolog. Néhány színház felségterülete a színművészeti. Kirekettek vagy kirekeztette a többi? Tessék. Kirekett a többi vagy kirekesztették őket? Én szerintem kirekesztődtek többen, akiknek ott kéne lenni. Például a legfőbb gondom az, hogy lemondtak a zenész színészképzésről. És a zenész színház az a színi tevékenység 50%-a legalább rendkívül hatásos, és egyszerűen nem képeznek ilyen színészeket, Az ő képzésük az hol történik. Hogy mondja? Az ő képzésük hol történik. Az utolsó ilyen osztályt, azt én neveltem föl, azok ma a derékhad, nagy sztárok, mindenhol, minden színházban, és hogy hol a képzésük a színházaknál történik, meg drága pénzem magán maga, maga az egyetem erről miért mondott le? Nem, de meg kell kérdezni őket. De ez egyik pillanatban a másikra történt? Nem, néhány év alatt egy ilyen kiszorítósdi folyt. Volt egy olyan vélekedés, hogy a, ez egy üzleti kérdés, ez egy B-kategóriás műfaj, az enész színház képzés. Mindig is volt egy vita, a prózai színházak is az enész színházak között, mindig is volt egy villogás. És a prózai színház mindenképpen szerette volna magát magasabb rendűnek titulálni. Ez természetesen a szubvenciókért folytatott hajt. Jegében, egy esztétikai küzdelem ez kitapintható. ebben a küzdelemben annak idején ön részt vett? persze, hogy részt vettem mármint a Zenészínház mellett feltételezem hát én a így, így, igen az ügyben. ez ügyben alul maradt, vagy mi a megfelelő kifejezés? amikor én ebben a küzdelemben részt vettem akkor a dolgok még normálisabban mentek kiegyensúlyozottabban mentek de mondom, most megszűnt ez a képzés kérdebén tisztelettel Színészeti főiskorrektától, hogy miért. Mi olyan még egyébként? Hiszen, hiszen, hiszen közténzből működnek, és közérdek az, hogy bombányzenész színészek ügynek Persze. De az, hogy egyébként a, a, a, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyik egy ezer párhuzamos színészképzés, vagy nem csak színészképzés, a mögött már áll más indok is, mint a zenész színháznak a alulbecsülése, vagy nem tudom, mi a megfelelő kifejezés? Na, hát talán kiderült a, abból az előadásom megvágott szövegéből, hogy neked az is kifogással a színészeti főiskolai oktatással kapcsolatban, nagyon egy, egy oldalú, egy húron hegedülni. Én azt gondolom, hogy egy minimum két húron kell hegedülni, de hát a legjobb a sok és mivel a színészeti egyetem színészképzése arról beszélt most. Jelenleg szerintem egy oldalú azt a gondolatot magánemberként, hangsúlyozom magánemberként, de egy, és fél, akárhol például a Ludovikán. Ez magánemberi felvetés. Ezzel együtt az, hogy ott szűnjön meg, vagy a dotációja változzon meg, ez egy indokolt lépés annak a kritikájaképpen, képen, amit ön megfogalmazott? Én szerintem az lenne a jó, hogyha a színvűvészeti vezetősége ö, szembenézne azzal, hogy a céget bírálat illeti. A vezetőség eldönteni, hogy ez a bírálat jogos vagy nem jogos, és esetleg változtatnának valamit. De a bírálatnak milyen eleme van még? Köszönjük. A bírálatnak milyen eleme van még azon kívül a kettőn kívül, amit ön említett? Hát ott az egy kicsit változtatna a de nekem még az is a gondom ezzel az egész ügyjel, hogy én 40 évkort talítottam tőlem, soha a kutya se meg, hogy mit talítok. És ez helytelen. De a színművészeti egyetem régebbi idejében ott elég jelentős mesterek dolgoztak, és ezek a mesterek egymást befolyásolták, és elég komoly megbeszéléseken szembenéztek azzal, hogy melyik mit csinált, és bizony voltak olyanok, hogy bizonyos nagymesterek bizonyos vizsgákról fölálltak és kimentek, ezzel kifejezték nembecsésüket. Nem ismerem most annyira pontosan a színvészeti főiskola egyetem belső működését, de az a gyanum, hogy ez már fordulhat elő. Mások is hallgatják a mi beszélgetésünket, és azt írja xy hogy a színvészeti egyetemen jelenleg Novák Eszter zenés színészeket képez akkor bocsáratot kérek, örülök neki, ha ez így történik. De akkor ez a pont ezáltal meg is szűnt. Micsoda? Mármint a kritikájának ez a pontja. Hát most pont a Rukák Eszter által vezetett zenész színész, osztályok, azok már egy másik pedagógiai megpontolásból képeződtek, nem úgy, mint régen az színész osztályok, az már a leépítés felé menő út volt, ahol a próza primátusa van, de van benne énekezzen és képzés is. A klasszikus képzés, amit én mondok, azt abból indulunk ki, hogy kinek milyen hangja van, milyen ének hangja milyen tárztudása. És a színészi képesség stb. Ez másodlagos, mivel operetteket, operákat, műzikeleket kell énekelni, és ott a hang primátusa az első, nem a színjátszás tudás. Jó, csak ez a, a korrekciókedvér, vagy korrigálás kedvény Novák Eszternek van. Most emiatt őt külön... Pontosítani akarom, ha van, örülök neki, de az a fajta zenésképzés, amit Novák Eszter osztályaiban tapasztaltam, az nem az, amiről én beszélek. Én ezt értem, de korábban még arról volt, hogy azt se tudta, hogy Novák Eszter tanít ilyet. Örülök, ha így van. Azt kérdezem öntől, hogy önnek egyébként a megbízása kapcsán van arra ráhatása, vagy lehet arra ráhatása, hogy létrejöjjön egy másik egyetemi képzés? Nincsen ráhatásom, én sokfélével foglalkozom, kivéve a színháza. Éppen azért, <gül> Erről múltkor már beszéltünk. <gül> éppen azért, hogy, hogy, hogy ne legyen összeférhetetlen. A De most csak ez történt. Itt mondok, erre nekem hatalmi ráhatásom nincs, kormányzati megbízatásom nincs, van oktatási államtitkár, kulturális államtitkár, minden ez a dolgai. Jó, de bármennyire is furcsa, mondjon ön bármit, annak nagyon sokan jelentőséget tulajdonítanak. Én az ön helyében ennek nyilvánvalóan örülnék, mert ez azt jelenti, hogy valamilyen olyan fontos figurája a magyar közéletnek, mondjon bármit, odafigyelnek. És ezt azért is mondom, hiszen M. Tóth Géza, ha jól mondom a nevét, nagyon keveset aludtam, nem vagyok ma nagyformában, de nagyon igyekszem, de talán így hívják az egyetem új rektorát, aser Tamás után. A miniszterelnök úrhoz fordult a tekintetben, hogy az ön szavait mennyiben kell hivatalos álláspontként tekinteni. Ugye önnek avval kell szembenéznie, hogy ha bárhol bármit mond, akkor azt, mint kormányálláspontot értelmezik, és azt gondolom, hogy ön evel tisztában van. Igen. Ja, a kérdés az, hogy m tud Gézának ez a kérdése, amit Orbán Viktorhoz intézett, ez egy jogos levél volt-e, önöknek kéne valamit egyeztetni, komolyabban vente önt a kelleténél, Orbán Viktornak kéne válaszolnia, vagy ön fog válaszolni, de ő fogja aláírni. Mi a helyzet akkor, amikor a színészképzéssel kapcsolatban egy olyan mondat hangzik el, Amiben az illetékese és a hatáskörrel bíró valaki azt kérdezi, hogy oppá, van itt valami, valaki mondja már meg, hogy új helyzet van, mert én erről nem tudtam eddig. Uh -huh. Hát a rektor itt egy levelet a miniszterelnök úrnak, aki nyilván ebben vagy válaszol, vagy nem, feltehetően válaszol, és feltehetőleg azt fogja válaszolni, hogy nekem nincs erre kormányzati megbizatásom ezekre a dolgokra, és nyilván magám életem, mert hangsúlyoztam. Az egyértelmű, hogy ami itt elhangzott, az magánvélemény? Hát szerintem igen. Jó, de ezt valamilyen formában ilyenkor ön ezt megjeleníti, miközben ezt nem lehet permanensen megjeleníteni. Azt képzelj el, hogy nekem egyszer volt egy dokumentum műsorom, ahol permanensen el kellett mondani valami aláfestő szöveget, ami aztán egy rádió műsorban végképp hülyén hat, csak azért, hogy ne jelentsenek föl. Tehát honnan lehet tudni, hogy önnek mikor mi van a magánvéleménye és mi nem? Hát onnan, hogy a fiala úr megkérdezi tőlem. Oké, okay, akik ott voltak ezen a keresztény találkozón, azok vajon mit gondolhattak, hiszen a taps azt fejezte ki, hogy azért az ő szívük szerint beszélt. Hát nézd, egy ilyen beszélgető műsorban mindig vannak, akik hallgatnak, vannak, akik beszélnek, akik beszélnek, áll. többnyire magán élményüket hangsúlyozzák. Egyet tovább lépek, talán a kelletténél. Ez egy akadémiai szétfoglalónál is így történik. Ebben nem vitatkozom önnel. Azt kérdezem öntől, hogy egyéb iránt, ha egy ilyen felkérés érkezne önhöz, különös tekintettel arra, hogy a magánvéleményét a miniszterelnök úr komolyan veszi, ön egyébként ezzel érdemben hajlandó lenne foglalkozni? Mivel? Hát, hogy egy ilyen egyetemi, más egyetemen lévő színészképzéssel koncepcionálisan foglalkozzon. Hát ez sem Ágámba sincs, akkor foglalkoznék vele, hogyha olyan ember lennék, aki ezt ö, ö, hajlandó és képes megcsinálni. Akkor foglalkoznék. De tudom. vajon erre a felhívásra, ami kerüngőre szól, más beállhat-e ön helyett? Én, én nem tudom, de hát ez, ez még nem esély. Ez egy gondolatkísérlet, Fiala úr. Én ezt értem, de... Uh, a... a politika erre vagy rezonál, vagy nem. Szerintem nem le, rá rezonálni. De ha rezonál, akkor ez egy gondolat a közül, amit beleépített. Miután erről korábban is volt szó, én azt joggal feltételezem, kérdezem, hogy ön szívesen látna egy párhuzamos egyetemi képzést a szimvészeti egyetemmel párhuzamosan? Én szívesen látnék neversenyhelyzetet teremt. Ami azt jelenti egyébként, és a leglényegtelebb részénél fogom ezt meg, hogy az ország teherbírók képesség ezt lehetővé teszi? Vagy ez, akkor te, vagy ez úgy lesz, hogy akkor pénz jár, magyarul, hogy egy pénzen kettő lesz működtetve. Nem tudok erre magának felelni, mert nem tart itt a gondolkozás. Én ezt értem, de ugyanakkor a beszédében az is meg lett fogalmazva, elnézést a második germanizmusért, hogy onnan pénzt vegyenek el? Hát igen, az egy úgynevezett szellemes fordulat volt, szellemesnek szánt fordulat volt ebben a beszédben, és... Ö, ö, Kicsit kifejezi azt a nyugtalanságomat, ha úgy tetszik, amit én a színészekkel kapcsolatban észlelek. Nézze, én nagyon ritkán rendezek mostanában, de rendezek remek műveket évenként egyet-egyet, és nagyon sok olyan színésszel találkoztam, akit nem a Színművészeti Egyetem nevelt föl, és nem is a Kaposvári Intézet. Képzelj el, hogy azok a színésznők, fiatal színészek és színésznők, akik a színházak házi nevelésében fejlődtek ki. Minden színház tudok takni. Nem isztifikáljuk ezt a dologot. Bármelyik színház tud utánpótlást nevelni, például a rígszínház nevelte föl tornai Klárit. Nem egy nagy dolog, ez a színház a tudásába beletartozik. Na ezek a küliskolát nem végzett fiatal művészek, sokkal jobb benyomást tettek rám, mint azok, akik a kudapesti iskolából jöttek. Sok oldalúbbak voltak, felkészültebbek voltak, nyitottabbak voltak, több mindenre voltak használhatók, az, az a véleményem, az a szakmai véleményem, hogy a budapesti egyetemről kikerülő emberek egyfélére vannak képezve. És ez szerintem a színészek esetében helytelen, mert a színház az egy sok műfaj, sokfélét kell tudni. Ebből a szempontból mennyire volt meghatározó a helyszín? A, és Jaló, a... nem pravudjon. Bocsánat. Még egy, mondok, Tudjale. hogy ezek a nem főiskolát végzett fiatal művészek. Érzelje el, jelentősebb személyiségek, mint azok, akik elvégzik a főiskolát. Hát ez az ön önszubjektív megítélés, ezt ugye nehéz egyébként lemérni objektíven. Nehéz lemérni, de mind valami olyan történik, mintha a színűvészeti egyetem végzett színészei inkább alkalmazkodó szolgák lennének, és akik nem végezték el ezt az iskolát, azok inkább szabadok, mert finoman próbáltam leírni valamit, ezt tapasztaltam, tudja? Szakmailag nem fog tudni hozzászólni, csak azt kérdezem Öntől, hogy ebből a szempontból mennyire volt meghatározó ennek a találkozónak a címszava, a keresztény színházi találkozó, valamint a helyszíne az új színház, vagy ennek nem volt jelentősége? már a uh, színészoktatással Már Mármint az önbeszéde elmondása szempontjából, tehát hogy milyen közegben beszélt? Hát ez egy fesztivál volt, ugye, ami nem szokott lenni, most megpróbálta az ő színál, az ezt megszervezni, annak a nyitó előadását én és így kerültem oda. De ennek a, a ez a közeg ez egyébként önre hatott -e olyan módon, hogy talán megpróbált nagyobb mértékben az ő szájai szerint beszélni, vagy ez nincs így? Hát hogy? Hát egy, egyáltalán nincs itt. Hát én a Szabó Magda, az a szép fényes napcímű darabját rendeztem, ami Szabó Magda szín színdarabja. Azt lehet mondani, hogy egy majdnem remek mű. Ez volt egy nyitó előadás, nagy sikere volt, ezt a kultúrkört ábrázolja. Minden kellett volna nekem ott megfelelni. Meg ilyet. Ne, én nem, én nem erre gondoltam, én alapvetően arra gondoltam, és ez egy emberi dolog, és attól tartok, hogy ebben ön és közt, köztem nincs nagy különbség, hogy a hely szelleme önre is hat, és tud olyanokat mondani, amivel kapcsolatban utólag, ha nem is bánja meg, azt gondolja, hogy talán lehetett volna ennél szűkszavúbb. A mostani beszélgetés is ezt mutatja. Lehet volna szűkszavú fialagút, de nem akartam, hogy az legyen. Akartam valamiről szólni, ugye? És a kiniszoktatással kapcsolatban is. Meg a meleg kapcsolatban is el akartam valamit mondani, és ezt elmondtam. Azt kérdezem öntől, hogy nem Géza túlértékelte annak a jelentőségét, amit ön mondott, amikor levelet írt a miniszterelnök úrnak? Nem olvastam minket. De azt írja benne, hogy ez vajon a hivatalos álláspontnak tekinthető-e? Minden túlértékelés, ez egy tisztességes kérdés, nyilván azt a választ fogja kapni rá, hogy nem annak tekinthető. De ezt minden egyes megszólalásánál meg kell kérdezni majd a miniszterelnök úrtól, hiszen nem lehet tudni, lehet, hogy egy pillanatban a másikra ebben változás be. Már mi a szempontból? Hát abból a szempontból, hogy ön nem egy egyszerű rendező, hanem egy kormány megbízott. Tehát én csak egyfolytában azt akarom önnek, tehát én kénytelen vagyok másféleképpen viselkedni mikrov nagyon próbálok úgy viselkedni, mint civilként, de nem megy. És önnek még inkább így van, hiszen ön egy olyan felkent személy a szó legjobb értelmében, akinek a szavaira másféleképpen figyelnek, mint hogy egy egyszerű színházrendező lenne, miközben egyszerű színházrendezőként is tudtommal a legkiválóbbak közé tartozott. É vagy tartozik. Élem, szia la úr, hogy kérd, ezért, vélem, nem biztos, hogy értem, másképp beszélek. <há> másképp válaszolok rá. Ha élennék a kulturális állapit, vagy az oktatási, akkor nyilván nem mondta rám ezt. Mert az lenne a kompetenciám, hogy nem mondhassak nem ilyeneket, de nem én vagyok, akkor miért nem mondjam a Igen, csak egyfolytában azt kell érzékeltetnem önnel, hogy más mégis úgy gondolja, hogy jön egy potenciális államtitkát, csak éppen nincs odaírva neve alá. É, jó, hogy beszélünk, mert most kiderül, hogy ez nem <gül> így van, nem kell tőlem annyira félni. Azt nem lehessen tudni, hiszen az lehetséges, hogy ön egyébként megfogalmaz olyan gondolatokat, amelyeket mások viszont nem gondolnak így, vagy így gondolnak, de nem merik megfogalmazni, és aztán ön mögé állnak. Ezt a jelenséget mind a ketten jól ismerjük, amikor valaki előbbre megy a többieknél, mert a többiek gyávák. Hogy ön bátor -e vagy sem, az most egy másik kérdés, de ebből a szempontból igen, a vélemény szabadságát tekintve igen, és aztán hirtelen maga mögé néz, és pillanatok alatt rengeteg embert lát, akik korábban nem voltak Most úgy. az értelmiség nagyszerű felelősségéről beszél, az értelmiségnek az a dolga hogy Gondolatokat gondolatokat, aztán bizonyos gondolatokból cselekvés lesz. Azért abban ugye reménykedhetek, hogy miközben én nem hasonlítanám magam, ho, magamat semmilyen vonatkozásban, de most nem itt álszerénkedek, hogy azért mind a ketten elvileg az értelmiség közé sorolnánk magunkat. Na de erről beszélek. A másik kérdés a maradék idő... Gondolatokat, ...gondolatokat, és bizonyos gondolatokból akár közéleti vagy politikai cselekvés is lehet. Ez az értelmiség szerepe. Az elsőt úgy, ahogy megértettem, ebben az is benne van, hogy nem vagyok színházi ember. A második terület, ez a buzilobbi, vagy nem tudom pontosan hogyan fejezem ki magam, mert ön nevezte így, ez valójában helyezze el az ön előadásában, és mondja el, legyen szíves ennek az olyan negatív hatását, amit ön ellensúlyozna, vagy megszüntetne. Én nekem a tételem az, hogy közérdeke az azonos nemiek szeretnének reklámozása. A válaszom erre az, hogy nem. Ön pedig azt tapasztalja, hogy ez pregnánsan jelen van a mai színházban Magyarországon? Há nem csak Magyarországon, hanem a világban is. Tehát az a probléma, ide a Figyeljük. semmi kifogásom az azonos neműek szerelme irányába. Évszázados harcokat folytattak a elfogadottságukért, ezt meg is nyerték. Egész Európa tudomásul veszi az emberi létezésnek egy járuléka, hogy vannak olyan emberek, akik az azonos neműekhez vonzódnak. A szabadságharcukat tisztességesen megdívták, de túlnyerték magukat. Az mit jelent, hogy túlnyerték magukat? Tudja, kétféle magatartás van a homoszexuális világban, az egyik a szemérmes, a szemérmetlen. Én úgy nőttem föl évtizedeken keresztül jelentős homoszexuális professzorok körében, hogy soha egy ráutaló szó se, az magánügy volt. És aki felé vonzódott, az arrafelé ment, aki nem, nem. Van egy szemérmes vonulat ennek a világnak, és van egy szemérmetlen legelső élményem az, hogy ifjú koromban, Áthajolt egy éppen asztalnál valaki hozzám, egy fiatalember és elkezdett énekelni, hogy mert Párizsi friss kurva vagyok, nem tagadom, nem is tagadtam soha. És ez honti hannan odarába, elő és belé bajolt, és úgy visszajöttem, és nem értettem, hogy miért van. De aztán meg kellett tanulnom, hogy ennek a világnak van egy személyes és egy szemérmetlen része, nagyon sok homoszexuális emberben égő vágy van a megmutatkozás és a kimutatkozás irányába. Ezért van ennyi coming out, ezért van ennyi melegfesztivál, ezért van ennyi melegfelvonulás. És én úgy érzem, hogy Conchita Bush felléktetésével felléptetésével Európában eljutottunk egy olyan pontig, amikor a nem homoszexuális oldalnak meg kell védeni önmagát. Túlságosan nyomul ez a, amúgy tisztes és elfogadhatatlan társaság. A magánügyéből közügyet fabrikál, sőt, most már politikai kérdés. de most más másodpercet csak a koncsit a maradva, nem mint a szakértő lennék, de végül is őt e, a közönség szavazta meg. Nem, végül is ő egy politikai termék, egy provokációs politika terméke, amit néhány ember előállt. Én ezt értem, de nem kellett volna megszavazni, nem arról volt szó, hogy ott volt egy zsűri hat ember, aki megszavazta. Különböző SMS-ek, vagy ki tudja, Twitter üzenetek révén szavazott rá az Unió X állaba. Igen, ez Európára jellemző, ezért kell ö, ö, most felemelni a szót. Én úgy gondolom, hogy ezért kell felvelni a fegyvert. Mert, de Koncsitavusz minek a szimbólumok? Európára azért jellemző ez a szavazás egyrészt, mert a meleg lobby nagyon aktív, sőt, hiperaktív. Páncdalok ügyében abszolút hiperaktív ez az Euróvíziós Fesztivál, lassan két az ő felségterületük, mint kulturális. De, de mennyiben volt korábban, mikor volt utoljára ilyen? A másik pedig az, hogy Európa megfelelni akar, és akarja bizonyítani, hogy milyen toleráns azért beszavazza konfiszit a vurszot, akit az osztrák állam fogad. Én szerintem Európának szembe kell nézni azzal, hogy mennyi az annyi, hogy a van -e ez így. Én szerintem nincsen rendben, és ezért újra felteszem azt a kérdést, az érdek -e az azonos nevűek szerelmének reklámozása, és erre a válaszolsz, hogy nem. Jó, de maga a dal egyébként ezzel volt kapcsolatos, mert ezzel nem vagyok tisztában, tudtommal, nem? Tehát amit előadott, az nem az azonos nevűek szerelmét népszerűsítette. Nem a dalok versenyeztek, a kitalált személyiség a többivel. Hát egyszerre versenyeztek a dalok és az előadóik, valamint az előtt tett egy megjegyzést, hogy az intervíziós dalfesztivál. Nem a dal, nem a dal nyert, hanem a szakállas férfi. Ha a szakállas férfi nyert, akkor ön egyébként emlékszik az elmúlt két-három évből hasonló előadóra, aki egyébként ilyen jó helyezést ért el, mert én nem de nem értem, hogy... Hát azt mondta, hogy az Intervíziós Dalfesztivál ennek a vonulatnak a reprezentánsait mutatja föl, és ezért szavaznak rá nagy arányban meg megtalálják őket, az ők velük rokon szenvezők. Azt kérdezem, hogy ennek hol van tanúbizonyság tavaly-tavaly előttről, három évvel ezelőttről? Erre nem tudok felelni. Azt kérdezem öntől, hogy miközben én tökéletesen értem azt, amit mond, és érzem is. Nem arról van ez szó, hogy az önérzékenysége, egy olyan ember érzékenysége, aki ezt az érzékenységet nem tudja elválasztani attól, hogy a megnyilvánulásait, ha nem magán társaságban mondja el, ugyanolyan sértő tud lenni, mint amilyen mértékben sértő lehet, ha egyébként a homoszexuálisok nyomolnának abban a mértékben, mint ahogy ön azt érzékeli. 461-ben talán egy Udalker nevű herceg, a Róma városfalaink kívül eltüszentette magát, és összeomlott a Római Világbirodalom. Ugyanabban az időpillanatban a rómaiak vidáman dősöltek a fürdőkben, és az akkori Conchis August koncertjét hallgatták. Ugyanebben az időpillanatban Romulus Augustulus császár, akit Odakerhertön meglátogatott, egy művelt több beszélő úr a Római Birodalom utolsó császára, Magos tyúkok tenyésztésével foglalkozott. Azt gondolom én, hogy már ezt láttuk egyszer, hogy egy világbirodalom összeomlék, egy európai birodalom, amikor a biológiai erő mögül mert a Róma viszonylatában. Ez történt. És én úgy gondolom, hogy Európa egy nagyszerű alkotás. Én ezt értem, de azt kérdezem Öntől egészen őszintén, hogy nem vizionál olyan apoli, apokaliptikus látomást, ami egyébként ebben a formában Önnek létezik, de nem biztos, hogy fennáll. Ezt tényleg csak nagyon óvatosan merem kérdezni. Nem azt kérdeztem, hogy ön hülye, mert ugye nagyon sokan nyilvánvalóan azt mondják, hogy ez a kerényi hülye, én nem ezt kérdezem, én teljes mértékben értem önt, én azt kérdezem öntől a saját mai képességeimnek megfelelően, mint amit a szavakkal ki tudok fejezni, hogy nem rabja-e ön nagyobb mértékben az ön képzetének, amit más kényszerképzetnek nevez. Ezt kérdezem öntől őszintén. Ez elképzelhető, de amikor az utcán megyek, akkor nem azt hallom már, mint a médiában, hanem tapsolnak az emberek. Igen, de azt ön is nagyon jól tudja, hogy itt meg kell állni, mert hogy elnézést, én nekem még 500 dolgom lett volna, nem fogok semmit se csinálni. Nem, nem, önt visszahívom, 5 perc már 9 percre hírekkel, hogy legyenek. Ez a szabad, nézze, ezért nem dolgozom máshol, mert csak itt engedhetem meg magamnak azt, hogy önnel akkor beszéljek, amikor ő ráér, 5 perc múlva felhívom, és mindenki más lemondok. Kis türelmét kérem. Én is. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Én is itt vagyok, folytathatjuk? Tudja, például ez az amiért én ebben a rádióban szeretek dolgozni. Én itt vagyok a periférián, de nincs még egy hely ma a magyar médiában. Elég sok helyen voltam, ahol az ember ezt megengedheti magának. Gratulálok! Hát nézze, sikerült kicsinek maradnom. Tehát, eh, nagyot álmodtam, ennyire, ennyivel sikeredet, de látja, ha, ha nem vagyok félreérthető, eh, két dolgot szeretnék mondani tegnap, egy magánbeszélgetésen voltam Dávid Katalinnál, Uh, akinek a levelére válaszolt Orbán Viktor, és ma már tudjuk azt, hogy a fiala van annyira diszkrét, hogy lehet valakivel úgy két óráig beszélgetni, hogy egy kukkot nem mond róla, csak magát a tényt említi, uh, és a másik dolog, hogy tegnap azért küldözgettem önnek azokat az SMS-eket, amelyekre végül is reagált, mert azt gondoltam, hogy így fog viselkedni. még hatásos, irodalmi munkák voltak. SMS-t kaptam, egyik volt, mint a másik. Igen, de látja, sikerült, és azt nem mondom, hogy boldog vagyok, hogy önnel beszélgethetek, de nekem szakmailag és emberileg, talán emberileg még fontosabb, mint szakmailag. De valamit én szeretnék mondani kiegészítésként ahhoz az előző témához, hogy megzakkant -e a kerény, nem kényszerképzetei vannak-e. Ugye ez úgy van, mint ahogy a nap föl kell, aztán belelőre, aztán ne Hát ez egy ilyen félkör. Egy Igen. Kör. Ismerjük a spengleri kultúrköröknek az elméletét, szemünk láttára romlottak össze hatalmak, világbirodalmak, minden világbirodalom eléri a maga alkonyát az mindig egy dekadenciával kapcsolatos dolog. A fáróra ugyanúgy jellemző, mint a Bourbonháza, Igen. a feudalizmusta és a többi. Természetes, hogy a világhatalmak és kulturális formációk előbb-utóbb szétbomblannak. Én azt gondolom, hogy Európa szétbomlását tékezni kell, és amit én mondok, az a nagy tömeg ember egyetért, ez nem vízió, ez nem kényszerképzés. Azt gondolom, hogy a homoszexuális-nem homoszexuális ügyben homoszexuális a szabadságharc megtörtént, elérte a célját, és szerintem nem kéne. Ja, de egy dolgot engedjem meg, hogy ezzel kapcsolatban közben... Bocsánat, de azt hallottam, hogy belekiabálták a mikrofonba, hogy minket nem lehet megállítani. Ezen a ponton én veszélyt érzek, és azt mondom, hogy szerintem álljunk meg. Körülbelül azon a ponton kéne megállni. Hogy de hol volt ez, hogy minket nem lehet megállítani? Hát valamelyik mikrofonba kiadálták, de talán éppen az Euróvíziós Fesztivál. Ja, hogy úgy. Egy másodperc türelmét kérem. <gül> ö, ö, én úgy gondolom az ön ismeretében, hogy ön tisztában van azzal, hogy mit beszél, de azt szeretném önnek ajánlani és közbevetni, hogy én csak feltételezéssel élek, soha büdös életben nem voltam a tanítványa, sajnos vagy hál' Istennek nem lettem se színésre rendező, de valami azt súgja hogy amikor ön annak idején ott a főiskolán tanított, akkor alapvetően azt tanította, amit ön megélt és fontosnak tartott. Hogy ehhez mások, hogy erről mások milyen véleménnyel voltak, én azt feltételezem az akkori kerény ismeretében, akit azért valamelyest ismertem, vagy azzal a kerényvel, akivel most beszélek, hogy olyan nagyon nem befolyásolta, mert ő azért tanított ott, mert ő volt a kerény. Az hogy önnek egyébként a közéleti megnyilvánulásaival kapcsolatban hányan mennek oda az utcán és hányan nem, ez egy olyan visszajelzés, amit én is naponta megteszek a barátnőmnek, mert az embernek jól esik de a belső hangját egy tízes skálán ez kettesre sem változtathatja, másfélre talán igen, mert jó dolog a megerősítés és jó dolog a kritika, de önnek alapvetően önmagában kell bíznia abban, amikor tudja azt, vagy amit mond, hogy abban igaza van, hogy a közönség ezt pozitívan visszajelzi, vagy nagyon kritikusan viselkedik, ez természetesen jelentőséggel bír, de a belső hangjára alapvetően feltételezésen szerint nem lehet nagy hatással. Én ebben ennek igazabban. Minden fiála, meg minden kerény így gondolkozik. Nem csak legutóbb, azért kerültem nagyon kínos helyzetbe, mert Kovács Lászlónak nagyjából azt kellett mondanom, hogy attól, mert az utcán nagyon sokan oda mennek hozzá, a hajdán volt külügyminiszterről és az MSZP elnökéről van szó, ettől azonban az ő megítélése, mert ő minden kritikus megjegyzés után azt mondta, hogy de hányan hívták föl telefonon és hányan mentek oda az utcán, és megsajnáltam őt. És ha nem veszi rossz néven, én most azt mondom, amit gondolok. ez ügyben nem akarom őt megsajnálni. Egyet értek magával, hogy ez a visszaigazolás nem jelent semmit, és öncsalása ezekbe kapaszkodik az ember. De én azzal öncsalom magam egy ennél fontosabb dologgal. Ezt én értem, de ön mondta, hogy hányan mennek oda, hogy ön Gondolom, hogy Európa döntő. Ezt a részét tökéletesen értem. Mint én. Ezt a részét tökéletesen értem, és azt gondolja egyéb, és mit gondol ellenszerként? Azt gondolom, hogy ne legyen közpénz az azonos neműek szerelmének a reklámozásában. Ezt a kormányok megengedhetik maguknak. Ezt megengedhetik maguknak, azt. még azt is, feltétel, azt is megengedem, hogy ön ezt a vonulatot ki tudja mutatni, én nem tudom kimutatni, de ön azon kívül, hogy rendez a szavak embere is, nem akarom kioktatni, távolájon tőlem, de az azonos neműek nyomulása és a buzilobbi közötti különbség, ha zongorázni tudnám, nem lennék Richter és Ránki Dezső se. Tanultam 7 évig zongorázni, de azért jobban zongoráznék, mint az alatt a 7 év alatt megtanultam. Ez Egy kerényi nem engedheti meg magának, hogy buzilabbiról beszéljen. És ugyanazt jelenti, amikor én korábban arról beszéltem magának, hogy a szemérem. Tehát a szemérmetlenség és a szemérem között óriási van, és én azt gondolom, hogy ennek a műfajnak a szemérmetlenségének kell gátat vetni valamilyen eszközzel. Mert az azonos nemiek házasság, azaz az a pont, ahol szerintem meg kéne. Én ezt értem, de a buzilobi kifejezés abban van valami impertines? fogadni a kettőt azonos rangon, mert az egyik tudja magát reprodukálni, a másik pedig nem. Ezzel pedig a világon élő férfiak és nők, akik heteroszexuális kapcsolatokban élnek, egyetértenek, értenek. Pusztán erről van. Szó. Én ezt értem, de effektíven létezik a színházban ezek szint buzilobi? Bizony nem, nem kell. Isten bizony, nem kell tovább. Nekem kilenckor egy egész másik páros részbe kell lennem. Értem, akkor egy utolsó kérdést engedjen eg meg, és köszönöm a nagyvonalúságát, ami az idejét illeti. Vajon kulka Jánostól elnézést kell -e kérni Orbán Viktornak magyarul? Mindazok a homoszexuális színészek, és mindazok a homoszexuális színész, színházi emberek, akik egyébként nem nyomulnak, és akkor kulka Jánost ebből vegyük is ki. Én egy homoszexuális színházi ember vagyok. Vajon az én érzékenységembe ön ezzel a mondattal beletaposott -e, miközben én egyébként ezt sohasem sem tettem nyilvánvalóvá, ön mégis egy olyan nem identitás egyemet elevenítette meg, amivel kapcsolatban magamra ismertem, és most azt kérdezem a kerintő, hogy mondd Ibra, velem is bajod van? Ő fialak ez, ez egy potenciális kérdés mindazokra, akik a színházban dolgoznak, Azonos neműeket szeretnek, de nem csorolják magukat a buzilobbihoz, idézőjelben vagy a nélkül. Tisztelettel azt kérem tőlük, hogy szemérmesen műveljék a műfajt. Miért kell nekem tudnom azt, hogy a kitűnő Kulka János homoszexuális? Miért kell nekem ezzel foglalkozni? Tehát magára vett egy inget, amit nem kellett volna? Nem kellene fog a műfajt, nem kéne ennyi kimutatkozás. Nem ez a fő téma. Kulka Jánosra a művészete jellemző. Nem a szexuális identitása. Azzal kell foglalkoznunk. Ön tehát azt feltételezi, ez az Ha nem tűzi az ászlóra, ha nem tűzi ki a szivárványos jelvényt, akkor ez nem téma. Hiszen ő más műfajban érdekelt, és más műfajban nagy. Sajnálom, hogy belekeveredett ebben a dologba. Belekeveredett, vagy belekeverték? Sajnos az azonos neműek szeretik magukat megmutatni, hogy látva lássanak. És ez szerintem csökkenteni kéne ezt a tevékenységet. Igen, hát nem tudom, a Román Kepoti mondta állítólag második Erzsébet, angol királynőnek ezer évvel ezelőtt ezt a sokszor mondani, hogy aki 60 év fölött nem buzi az hülye, hogy ezt tényleg mondott, hogy Román Kepoti vagy sem. Na, <gül> sem a beszélgetést, viszont hallásom. <gül> viszont viszont <hallásra. gül> És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János.